Ось що розповіла Валерія. Німці дотягли кабель до дороги на Ойцов. Поруч стояли селянські будиночки. В одному з них жив знайомий присека музиканта. Якось пішов сніг з дощем. Німці зайшли в будинок цього селянина погрітись. Господар, уже підготовлений музикантом, намагався завести з ними розмову про рів і кабель. Першого разу нічого не вийшло. Проте гітлерівці зазирнули сюди і наступного дня. За порадою музиканта, господар почастував гостей самогоном. Випили, закусили, сподобались. Господар запрошував і назавтра заходити. Підпільники принесли селянинові чималеньку сулію первака. Наступного дня холод знову загнав солдатів у будиночок. Чарки наповнювались безперервно. Гості захмеліли, розвеселились. Господар знову завів потрібну йому розмову. Мовляв, незабаром у Краків увійдуть росіяни, а він боїться совєтів. «Онайн!» – крикнув один з них. «Врум!» – і підкинув угору руки, витріщивши очі. Злетить, мовляв, місто у повітрі разом із російським Іваном. Тонний динаміту під вавилем, університетом, сукніцями і таємничий кабель ланки одного ланцюга. Це підтверджувало і повідомлення правдивого. У форті Пастернак, передмістя Кракова, підривний пункт, від якого прокладається кабель на зустріч тому кабелю, за яким стежили гроза і наші польські друзі. Отже, кільце замикалось. «Фашисти продовжують копати з тривогою і надією», – дивилась на мене Валерія. «Товариш Міхал так і просив передати вам. Вони продовжують копати». Валерія зібралася йти, така служба у зв'язкових, із дороги в дорогу. Але цього разу я попросив її залишитись, відпочити. Та й мені треба було ще і ще раз продумати тривожне повідомлення, зібратися із думками. Прийшов Абдула, приніс прямо таки царську вечерю, плов із баранини, підсмажену до хрусту картоплю. Дуже йому хотілося зробити приємний для нашої валі. Я вийшов із землянки, а коли через п'ять хвилин повернувся, Валя з веделкою в руках, схилившись над їжею, спала. Прикрив її шкіряною курткою, наказав вартовому не будити до ранку і перебрався до всієї Близнякова. Із сусідньої землянки линуло, дивлюся на небо та й думку гадаю. Чому я не сортю? Чому не літаю? Співали комар і груша. Присмутилися дівчата. І вкладали вони у знайомі слова пісні свої думки печалі. А ось і юнацький тенор, Метик. Це був він, затяг якусь незнайому пісню. Я почав розрізняти окремі її слова. Це була партизанська, народжена війною. Їх багато знав Метик. Сьогодні співалось у пісні. «Я прийти до тебе не можу, іду в ніч, у морок. Не виглядай мене у вікно, не шукай мене в імлі. Я піду сьогодні в ліс. Я не можу більше сидіти». «Там лікає мене товариство лісове», – так співав медик. Я слухав, а в пам'яті знову спливала розповідь Валерії, і схвильований голос, і рухи. Валерія говорила про місто, як говорять про живу людину, про дуже рідну і близьку людину, якій загрожує смертельна небезпека. Краків. Місто, яке було раніше тільки об'єктом, хай навіть важливим, але об'єктом – до того ж, пов'язаним зі спогадами про Монтелюпиху, тепер із розповідей Валерії поставало у своїй трагічній величі і красі. Немов очима Валерії, глянув я на вулиці і площі. Там пройшло її дитинство, там багато моїх польських друзів зустило свою бойову молодість. Вийшов із землянки. На повні груди вдихнув морозне гірське повітря. Ніч була місячна. Зелені зорі стигли над безкидами. Внизу спалахували поодинокі вогники. Напружено вдивляюсь у ніч, туди, де має бути Краків. Намагаюсь вгадати його образи. Вгадую і пригадую. Пригадую, яким він мені відкрився того чудового ранку, коли я прокинувся в кущах бузку. Збудило мене сонце і вийшов з-за монастирської огорожі. Як потім я уточнив по карті, то був Білянський монастир, розташований на пагорбі лівого берега Вісли в 5-6 кілометрах від Кракова. Багато світанків зустрічав я потім у дорозі, в горах, у лісі, у чистому полі. Але такий, як тоді, рідко випадав на мою долю. Серпневе повітря чисте і прозоре, ні пострілів, ні пожеж.